Kdo vejde skrz mě, bude zachráně. My, bratři, milé sestry, dneska chceme odemknout dveře do nového školního roku. A k odemýkání je potřeba klíč. Je to správný klíč na nový školní rok? Co myslíš? <laughs> budu budu ještě třeba někdy uvidíme ale je to dobré, že první den školního roku a první den týdne se tady scházíme na bohoslužbu a prosíme boha pořádání na tom, na tento nový skolný rok Ježíš otvírá Sám. Otvírá v našem životě nové cesty, nové způsoby. Otvírá nám dveře k svobodě. A to slavíme každou neděli. Bůh přichází svým evangelium k lidem a to chceme pocitovat, vyzkoušet i dneska. Je ovšem pro abychom i my byli otevřeni za to evangelium, abychom si se otvírali jemu, abychom otvírali se jeho slovou. A jsou věci, které nás zatěžují a brání nám. Myslíme na smutné věci, na problémy, které jsme prožívali my nebo jiným. Myslíme na věci, které nás nemůžou opustit, které nás vážou. A snažíme se, tyto starosti, tyto problémy a svůj vlastně zaviněným přitom odkládat v tuto chvíli. Bůh nás přijímá tak, jak jsme. Můžeme s ním mluvit jako se svým nejlepším kamarádem. Bože, ty nechceš, abychom se dělali, abychom se tvářili, jako bychom byli krásnější, silnější a důležitější, než jsme. Nemáme to zapotřebí. Můžeme k tobě přicházet tak, jak jsme. Bože, přicházíme za tebou s tím, co nás těší i s tím, co nám nahání strach. Se svými starostmi je svým díkem také s tenem, který v nás je. Chceme se s tebou setkat. Prosíme tě, přijď dnes mezi nás se svou pravdou. Otvírej dveře k našim srdcem, aby k nám proniklo tvé slovo, který nás posiluje. A pomáhá, tak, aby toto slavení působilo uprostřed našeho života, do všem dne, do našich rodin, do našeho sboru. Prosím tě, odpusť nám a promluv sám k nám. Amen. Máte vy klíče s sebou? Mark, máš nějaký klíč s sebou? No. Má. A? No. a jaký to je klíč? Od dví, od auta. Tak odbytu a otá dva podstat, podstatné klíče, bez kterých se neobejdeme. Jsou ještě jiné klíče, které máte s sebou? Podstranky. Já mám to v tom pobudovu v domov mám tady také, to jsou dokonce tři, No, A pak <tíž> jsou tady klíče, na které jsem úplně zapomněl. Čemu byl vlastně ten tady. Nemám tu šedy. <tíž> Ale možná, že přijde chvíli, že ho budu potřebovat, tak bojím se vyhodit, takový staré klíčenku. A největší katastrofa v lidském životě je? Když ztratil? klíč. když klíč, to může být to z tlavici když nemůže ani ven, ani dobít. Když se zabouknou. Tak klíče jsou, <tomínř> můžu nám zkazyť ten, nebo když skrátí ten spátek, tak to myslím, že to je na výsledky. A potřebujeme opravdu tolik klíčů. Jsou klíče, který tenhle je používávány, a tenhle přímýšl je má, a jsou třeba ještě jiný, který jsem tady přivezl. Tady mám nějakej, tady šibil, ještě nějaký, tady mám ještě nějaké hezky. Co to jsou za klíče? Co v Klíče, budeme nic. tím nic to se struhí. No, tak to se teprve uvidí. Ale máš, v jednom ohledu máš pravdu, že tyto klíče jsou vymýšleny. No opravdu, Protože chtěli kvíc. jo, prosím. Vám Ano, staré kostely mají, mývají takové obrázky. No, ale ty, tyto klíče jsou vymyšlené. My ty nám vedou tam, kam bychom se normálně nedostali. Například, Lindo, kam bych se chtěla dostat? Nebo, pojď to, kam si chtěl dostat? Třeba to nějaký... Na měsíc. Klíč měsíce, to je nápad. Musíme vyzkoušet, který z těchto klíč kní nám odemkne měsíc. A nebo, Linda tam má asi pohádkovou knihu. Jak chceš se dostat to do pohádkového zá zámku? No můžeš kníč. potřebovat asi nějaký klíč. A bude tak pokladnice. No. srdce. srdce. No, srdce je sice hezké, ale znám také děti, které hledají tu čokoládu v kuchyni, která ta maminka koupila, ale, bohužel, skřínka je zamčená. To bych ho viděle klíč na A nebo Anebo vůbec pokladnice, anebo opačně. Někdy, když mě někdo strašně zase zlobí, tak bych ho jej zavřel. Tak, zamknout do místnosti a klíč vyhodit. Klíč spolknout. Hmm. <laughs> jsou další návrhy. Ale... A jsou i neviditelně klíči a o tom budeme trošku uvažovat dneska. Teď já nevím, kolik máme čas. Máme čas na jednu hru. Já vím, že oni děti ze školky určitě rádi hrajou a potřebují i... Starší, já nevím, jestli Eliška, nebo David, nebo Samuel, potřeboval bych um, dva asistenty, který tady budou hlítat brán. To je brána? Nebo, no, tak dva asistenty budou dobré. Tak, chcete, Samuel, David? Ne? Tak, v tom případě musíme hledat do bude dobrovolník. A tak já budu dobrovolník. Budeš dobrovolník, ano. No, a vy prostě budete hlídat bránu a děti chtějí odemknout bránu a potřebuje k tomu klíč. A oni se můžou sami vybrat. Ten klíč. Jo, já, jsem jo. já vám trošku a, vypomůžu, jo. Já vám řeknu, komu, kdy, v kterém <laughs> případě ten zámek pasuje a když to funguje. Tak, teď můžete vytvořit nějakou frontu. Tak bych řekl, že Linda, David, no, už Daniel je tady první. Daniel se vybere jeden klíč a zkusím zjistím, jestli bude pasovat. Tak, zkus to odemknout. Ne. No ale, ale, ten Tak prostě odmítáte, nepustíte ho. A ty můžeš zase na konci fronty a máš další pokus potom. Teď bude. Vojta. A Vojta. Máš štěstí. Klik spasoval, tak popustte. Tak asi čekaj ještě. Oh, no, byla tam, byla všechny, tak, bohužel, nepasuje, zase na konci, vypadá stejně a tak, zase na konci fronty, uvidíme, tak to Daniel asi neúspěl, neúspěl, ne, ne. Tak. Já mám spíš. A jednou bez. David také neuspěl. To je máme to. Tak, tady diskus. Zelání. Je znamený nikdo No, ale to na tom nezáleží. Ne, fakt nepasuje. Musíš to poslat Nepasuje. Tak Rico nechceš? A mm -hmm. a někdo zkusí ten Vypadá ještě ten klíč, ale nepasuje. Mm -hmm. okay. <laughs> a někdo ten ale ještě ten klíč, chce někdo vyzkoušet ten kovový? <laughs> ten ne ten. tenhle. Tak co budeš dělat? Ten je zase moc málo. Tak který jsem si ještě nevyzkoušel? Mm -hmm. Ne. S tím tam šel Ne. Já bych tát zkusil, ale... Tak, Samuel zkusí to a budeme tady hlídat ten zkoušený Tak. A já bych tam nekdo. Tak dáme Podívejte se na Samuela. Vyskoušel to ten. Tak Samuel vyskouši a hned na první pokus se povedlo. Ne, ten ne.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 Ne, ne, ten, ten by ten ani nefungoval. Tak si opravdu všechny vyzkoušel. Jo. Asi ne? Jsou no. tam ten červený jsem nevyskoušel. Ale... Červený to není? Ne, ne. Danikovi, ještě tak jde od Daníkovi? Tak Daník má poslední šanci. Tak, vem si ještě jeden, který se ještě nevzal. Ten a, si počkej, počkej, kteří jsi. Jo, ale. Který si dí, si dí, vzal? Dí, dí, dí, dí. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Hmm. A ty tam. Ne, tak. A který to by... Tak to pojďme to. pomoct. Tanikový. to ten A funguje. Funguje. A. Funguje. funguje. Tak jsme to hodně dlouho vyzkoušeli, ale myslím, stalo za to. Teď se vás zeptám, jak ty zámky a ty klíče fungovaly. Proč pro jeden pasoval tenhle, pro Vojtu a pro Danika pasoval tenhle? Jak je to možné? A jak to, že pro Samuela pasoval tenhle? A jak to, že pro David, ne, počkej, pro Vojku způsobá <tějí> Ty si to ne musím nedokoušit. <tějí> a na to ne, ne, příště. A proč žlutý pro Davida? Podívejte se na klíč a podívejte se na Dan Davida. Na <tějí> žlutý už. Žlutý kaoti. <tějí> červený, červený, červený, červený, co, já? Já tak ty klič, máš modré oblečení, sami modlej a proto. Máš, a máš tak. já mám pro Milí milí sestry, tyto klíče neotvírají na tu bránu, ale tak tyto klíče otvírají no. člověka. A shodím, uvidím, Tak všechny byly odemčeni. A teď se podívejme na jeden příběh. Když je přesně toto se také stalo. Kolik má klíčů? Moje, kolik? Mojde, Může Dva, čtyři, pět klíčů. Šest, Použdě. jeden, No pět, jeden, druží vůrce. Dvá, pět. A proč ač pak se klíčů, co s nimi dělá? To no by to ne, on je to, on je... Má dva závzpítatek. On odemiká celý. Ty máš asi pravdu. To je, on se jmenuje klávic. A on pracuje v vězení. On je dokonce šéfem vězení. A potřebuje tolik klíčů, aby zamíkal a odemiká. O tomto člověku, o tom klávesovi chci vám vyprávět, jak vidíte, že má hodně klíčů, osm klíčů tady myslím, co so je a pasují osm klíčů na osm vězenských cel. Kam to zavírá nějaký tam asi zavírá zlobě, nebo zloběnice, nebo nevím. A on je odpovědný na to. On musí dbát na to, aby bylo vždycky zamčené všechny dveře a aby žádný z těch věznů nemohl utéct. A jednoho dne, městskou soudce si zavolal klávese a řekl mu, máme dva novy zločince tady, které přinášely nepořádek. Do našeho města. A my jim budeme trestat. Nejdřív musíš jim dát 30 rán bičem, a potom jí dáš to celé zavřešit. Co ten král dělal? Co je jeho práce? Když říká, poslouchá. Poslouchá a ty dva Vězni vytře. Hni to boli. Hodně toboli. Oni vytřuje po jako 30 rám odvede jí do cely. A soudci jim ještě mu více řekne. Říká, dej na ty dva dobře pozor, jestli někdo z nich uteče, bude zlý. I pro tebe říká městský soudce. Tak klávec pro, nich, klávec pro nich vybere tu celu, které v sklepě uprostřed budovy tam nemají ani okno. A musí sednout na podlahu a ty nohy dává jim do klavy, klady. To znamená, železnou. že železnou část jim uzavřeným nohy, že ani nemůžu stát, ani chodit. A pak kláves samozřejmě zatkne dveře. S křídou píše na dveře té dcery jména těch dvou věznů, zločinců. Um, a jména jsou Pavel a Silas. Slyšeli jste tato jména už jednou? No, takto začíná a je klid. Klavic ale je velice pečlivě. a nepřestane myslet na ty dva a i když mu končí práce, stále je v pohodovosti, aby se nic nestal. No, a co kláves dělá po práci? Nejdřív si na večeři, pak začíná s dětmi hrát karty, ale kláves se nemůže úplně soustředit. On pořád tam prohnává, protože nesoustředuje se na hru. Pořád myslí na Pavla, sílá se na ty bězdy a na slova toho souce. Dej si dobře pozor, ty jsi zodpovědný, a když uteču, tak důmyslí. A proto Skláves se hry vstoupne. Rychle se odskočí do sklepa, kontroluje, jestli je všechno prořád mám zamřeno, a je rád, že nic se nestalo. Co se s tomu děje? Ptá se jeho manželka. Já mám takový blbý pocit, říká Klaes. Já se bojím, aby neutekli tuto nový vězni, věznovi. Protože když se to stane, tak já přijdu o práci, propustím je a budu se ještě smát. Ty jsi stejně uvězněn jako ty tvoje zločince, říká ta manželka, pořád nemůžeš na nic jiného myslet, než na vězni. Najednou něco slyšet. Tam někdo zpívá. Péta. Ne, a ztráta. a nestěžuje se nikdo. Dva muži tam ve vězení začínají zpívat. V tobě je radost. Srdce je jasa, v tobě je spása. Hallelujah. A, tam někdo. a uprostřed vězení sedí dva věznovy na studení pola podlaze. Nohy ani nemůžou ohejvat. V totální temnotě. Vlastně by měli křičet a zlo, a, křičet a zlobit se. A oni zpívají. Vlastně, by měli křičet bolest mi, protože to vůbec není příjemně v těch drávě. Srdce mě jasa, v tobě je spása, halleluja. To je slyšet až do bytu toho klávy, on se musí na to podívat, co se tady děje? to ještě nezažil. Vězni, který jsou v tom tmavém lochu a zpívají a to vůbec povoleno ve vězení, to se nedělá. Tak, klávec chce vždy a běhá do sklepa, chce otevřít dveře a ošvát na ní, ale už k tomu nedojde, protože už na cestě, už na těch schod schodech začíná podlaha se třást začíná obrovské země ní úplně rychle obrovský rámoz, zdi rozpadají trámy se rozlomí a pak krávy, což vůbec nic neslyší, spadne na zem a ztratí vědomí. vězení v troskách. Tak si jenom bylo to zemětřesený. A ty celé jsou rozbity. Dvery prost vypadly. A klavěc, když se zpamatuje, se strašně lekne. Teď se to stalo. Prvního myšlenka. Všechny věznovy jsou pryč. Utekli. Bude zlý. Městí se mě propustí. Vyhnul mě, vyženul mě z města dozorce, který nedokáže hlídat vězně, ten je knížený. A klavys byl tak zoufalý, že vzal si svůj menš. Vidíte? To se naučil tady jako voják, když je vo voják podařený, Místo toho, aby se nechal zabít nepřítelem. vezme svůj meč a v situaci sám sebe zabije. A to chce udělat, vzal se meč a slyší hlas. Pavlův hlas. Nic se nedělej, Vždyť my jsme tady ještě všichni. Neutekli jsme. A pak Kláves vidí Pavla, se a další vězni. A proč jste Žít, dveře jsou otevřeny, rád by se rozlomeny. Ale víš, Klávese, my jsme chtěli, abyste žil. Vy jste chtěli, abych já žil? Ptá se. nemůže pokračovat, protože cítí slzy v oči. Žid on jim ten večer jim dal 30 rán bytšem, až před bolesky. Tady říkají, my chceme, aby jsme On ji zavřel do nejtmavší místnosti vězení, a oni dějí, aby on žil, to necháme. A co je od sebe? co musím udělat, abych mohl žít? Jak můžu být zachráněn v takové situaci? Ptá se. No a hodinu potom sedí všichni u se jeho rodině, Kuchyně. <kličí> Klavis ošetřil jeho rány, dal jim nové šaty a teď tam sedí v kuchyni a baví se. Klavis a ta jeho manželka a děti jsou tam také. Od konce vlastně dole zpívá, když jste byli uzavřený do sklepa. Já si pamatuju jenom slova srdcem je jasa. Tobě je spása. Srdce je jásá, v tobě je spása. Haliluja, haliluja, říká Pavel. To je právě ta písem chválit Boha. Protože přišel Kristus a ten nás zachránil. Vyznáváme. Pána Ježíše Krista. A proto můžeme se zpívat, když máme dobrou náladu, ale můžeme zpívat i když máme špatnou náladu. Když jsme ve velké brindě. Přece můžeme zpívat, protože víme, že Kristus nás má rád a nás bude chránit. A oni vyplámají tomu klávesovi překvapenému klávesovi o Ježíšovi. Jak Ježíš lidi osvobozuje? těla nich šťastných lidí, i když jsou vězení, jsou vlastně svobodní. A říkaj, ty, se, podívej se, ty máš tam osm klíčů na pásce. A s těmi klípšemi můžeš dát lidi do vězení, můžeš ji už ale Kristus má také klíče. Kristus má klíče k svobodě a může nám otvírat nový dživost. A tak říká Kláves, co? Ty moje klíče už teď jsou k niczemu. To vězení až ani už neexistuje. Já víš co? Já ani nechci pracovat vě vězení. To odneska dneska chci ke Ježíšovi. A on, jeho manželka, děti, všechny, kteří tam žili v tom domě, mysleli stejně. A ještě v stejné noci Pavel a Syra z toho klávesy a jeho celou rodinu pokří. To je příběh o klávysov. A zkusíme to také zpívat, i když teďka nejsme v vězení, že zkusíme to zpívat, srdce mě já a v tobě je z a je to píseň čistá, Vy radši, se zde žádné vlohy kázání, ale do toho příběhu o Pavlovi a síla sobě ve vězení můžeme se poučit, že křesťany mohou vždycky zpívat. Můžeme vždycky být rádi, i když to bude těžké v našem životě. Protože Kristus nám už otevřel dveře. Tady vidíte ty trosky tak normálně. Ty trosky možná nevidíme, možná, že cítíme se špatně, třeba i ve škole se cítíme někdy špatně, což je v důvodu. Ale nemusíme z toho být smutný, protože budeme že Kristus nás má rád. Kristus chce, abychom byli svobodní, abychom žili podle Něho. A tu možnost máme kdykoliv. Dokonce, když sedíme úplně uzavřený, nehybné v takovém lohu. A ta druhá věc je, co se stalo, když se zroutil to vězení. Co dělal Pavel a Silas? Co dělali? Nebo co byste dělali vy? By? Daniko, ty jsi zavřený v dvěrti, žvezený, přijde. Země césený, co je to pro mi, co uděláš? Voukru do hledy, aby se rozvratili. Ano, prostě. Utečeš, jsi pryč, a si svobodný a máš radost. Že? A to Pavel asi nás vlastně nedělal, že? Co? Co dělali? Ale tam zůstali. To je to druhé důležité, že křesťany net Proč? Protože kdyby odešli z těch trosek vězení, tak by se ten klavis určitě zabil. On byl zůfali, on byl zodpovědný, on to musel odnést. A Pavel a Sinás asi věděli, že s tím klávesem má se stát něco jiného má také být zachráněn. A on dokonce ptá se, co musím dělat, abych byl zachráněn. Právě proto síla za Pavel neutečou, ale vyprávějí tomu a Ježíšovi a on se nakonec dá pokřtít. Tak vlastně nejde jenom o to, aby já se zachránil. Ale Bůh chce zachránit i jiný. A chce najít cestu k těm jiným lidem. A teď jsme zase u té naše hry. Tak Ne, ne, ne, ne, teď můžete po bohu můžete hrát. Ale jde o to. Tady je ten klávis a pavel vezme klíč a odemkne a má zrovna ten modrý, který se hodí na Jo, že, tak, tím, já jsem měl vlastně modré. No, ty máš to, není ne, to modré? je modré. No. Ty je modré. Tak, ale, ale teď přemýšlitele. Daniku, Daniku. Já jsem, já jsem říkal Pavel, že? Pavel odemknul toho klávese, protože začal, ne, nebude ještě bude další věc. Nebude. Tak Pavel měl přístup k tomu klávice a to, co zažil, otevřel to klávice pro Ježíš. A Ježíš a Pavel tohoto člověka dokázal otevřít odmět. Ať jsme do školy nebo jinde, tuto možnost máme i my vždycky. Vidíme lidi, které Ježíš chce získat, oslovit. A my třeba máme klíč k němu, protože se známe už dlouho, že jsme kamarádi. Ten klíč bude pasovat. Tak, tolik kázan. Ježíš nás zve do nového života, chce nám otevřít dveře pro další obyčejné cesty a o tom je ta další bílý systém 99. pane jí nástroje. asfaltej. mě Zpokojí vám, pozvíňte svá srdce k Pánu Bohu našemu, vzdávajme mu díky. Děkujeme ti, Bože náš Otče, ty jsi stvořil celý vesmír. Slunce nám dává světlo a teplo, tak může uzrat obily i plody. Všechno je tu pro nás, lesy a louky, květiny i zvěřata, Člověku dáváš rozum a vynálezavost. Dokáže stavět města a silnice a tvoří mnoho věci, které usnadnují život. A dáváš nám klíč jeden k druhému. Dáváš nám vztahy, přátelé, kamarádi. Ty jsi pro nás tvořil velký krásný svět, poslal jsi nám svého syna Ježíše, stvořil ze svých dětí jednu rodinu. Proto tě, Otče, spolu se všemi věřícími na celém světě s anděli a svatými v nebi chválíme a radostně zpíváme. Svatý, svatý, svatý, Pán Buchem Hodzi, on bude naši písni staré, slavně zbyšovan. Buď Bohu Hodzi, šest písni k je Pán, svatý, svatý, svatý, před tebou se splání, všichni tvoji věci, nebo bezprostaní. S anželskými spory, s bez ten Dobrý Bože, děkujeme Tě, že Tvůj Syn Ježíš Kristus přišel jako přítel malých a chudých ukázal nám, jak máme žít pro Tebe a jeden pro druhého osvobozuje nás, když nás řík od tebe zdaluje a činí nešťastnými. Přislíbil ducha svatého, aby s námi zůstával a dával nám sílu žít, jako tvé děti. Bože jsi velký a svatý, plný dobroty a lásky ke všem, děkuji ti za to, že jsi nám dal svého syna Ježíše. On přišel na svět, aby nás Hříšně lidé zachránil. Otevřel nám oči i srdce. Odemknul nás, abychom poznali, že ty jsi otec všech lidí a my navzájem jsme bratři a sestry. Nyní nás sromažduje kolem jednoho stolu a my chceme konat to, co nám odkázal. Proto jsme oče připravili chleb a víno. A prosíme tě, tyto dáry svým duchem, aby se pro nás staly tělem a krví tvého syna Ježíše Krista. Když před svou smrti naposled Ježíš večeřil s svými učedníky, vzal chléb, vzal ti díky, rozdělil je úředníkům a řekl, vezmete a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Potom vzal kalich s vínem, Zdal ti díky, podal její svým učetníkům a řekl, vezmete a píte z toho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštěných hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. konejte na mou památku. Nebeský oče, ty nás všechny máš rád zromaždi nás kolem svého stolu a dej nám, ať jsme jedna rodina, naplněná radostí Ducha Svatého. Kdy, bratři, milí sestry, v Kristu jsme byli nazýváni dětmi Božími A jsme jimi, jsme dětmi Božími, proto se jako boží synové a celi společně pomodlíme. Oče náš, který si v nebesích, posvěd si jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na země. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpustná na naše viny, jako i my odpouštíme našim výnikům. A neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého nebo Tvé stranosti moc si sláhám na věky na si na vzájem ruce, na znamení odpuštění bratrství a jednoty Kristova lidů a pozdravme jeden druhého pokoj tobě. Pojďte, vše už je připraveno. Okuste a víste, jak dobrý je hospodě. Kristus praví, zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás. Proste oč chcete a stane se vám. Pane Ježíš, zachovej duši vaše. K životu věčnému jdete v pokoji. Amen. Pomotneme se. Milí Bože, u Tvého stolu jsme poznali, jak jsi k nám dobrý. Díky za to. Zůstávají s námi po všechny dny, až do konce světa. Tobě buď sláva na věky. Amen. Milstivý Bože, mnoho dveří jsou zavřeno. Někdy je to dobré a někdy je to špatné. Mnoho dveřek lidem jsou zavřené. Někdy je to nás dělá netrpělivý. Prosíme Ti, Bože, udělej nám v tom novém školním roce cesty. Otvírej nás a jiný pro Tebe, pro dobrý život sporu. Někdy sám člověk sám sebe uzavřel stáhnul se z života. Je smutný, má strach, chci být sám, musí se schovávat. Prosíme ti, Bože, udělej nám cesty ven. Někdy někdo zlobil a je zavřený nebo trestaný. Byl zlý, měval se, chtěl všechno rozbít a připřed Bože, ti prosíme, přijmi naše slabosti a odpust. A někdy jsou dveře zavřeny jako ochrana před zloděje, před násilí, před nebezpečí. Prosíme Tě, Bože, pomoct nám, aby tak to nemuselo být. Někdy jsme zvědaví, co jsou, co je, co bude za těmi novými dveřmi v tom novém školním roce. Někdy to blízká tajemně. Někdy máme podezření, že tam něco hrozí. Prosím tě, ved nás sporu jako zbor a každého z nás to do dobré budoucnosti. A dej, aby dveře se otevřely v pravý čas. Aby všechny byly zachráněni, Abychom všechny se blížili životem, životu s tebou. Amen. A milí bratři, milé sestry, klíči otvíraj dveře. Je potřeba vědět, který je ten správný klíč. A určitě i v tom novém školním roce budeme mít nějaké klíčové zážitky, důležité. Hlavně, že nezapomeneme, že Ježíš nám může otvírat dveře. To je Petr. Petr drží v ruce ku podivu. Ježíš mu jako dám ti kříče království nebeského. A co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tak jako křesťany máme úkol, pověření. Máme jako by v nebi. Máme to, co nám odvírá nebe, máme to odpuštěný. Máme to společenství. S Petrem, se všemi křesťany i Pán si nás vzpomíná a požehná nám. Pán žehná všem, kteří na něj spolehají. Velkým i malým. Pán si nás vzpomíná a požehná nám, požehnání jste od pána, který udělal nebe i země. Jeho je nebe. Od něho mají lidé svěženou zemí. Pán si nás vzpomíná a požehná nám. Nezapomeňte, jste od pána požehnání. Proto chválte ho se vším, co myslíte, říkáte a činíte. Amen. Ať dobrý Bůh je stále s vámi. Počkejte, než budeme zpívat, si vezme každý svůj.